Capitolul 27 UX era instalat în două cămăruțe dosnice din casa doamnei Erlin și una din ele, aranjată ca un fel de hol, era destul de confortabilă ca să-și poate permite să invite lume la el. După cină, împins poate de umorul diabolic care exaspera pe prietenii lui din Cambridge, statul Massachusetts, îi poftea adeseori pe Philip și pe Hayward să vină să stea la taclale. Îi primea curtenitor cu multă ceremonie și insista ca ei să se așeze pe singurele două scaune confortabile din încăpere. Deși el nu bea, cu o politeță în care Filip recunoștea ironia, punea două sticle de bere la îndemâna lui Hayward și se grăbea să aprindă un chibrit ori de câte ori lui Hayward îi se stingea pipa în toiul discuției. Când făcuse cunoștință cu X, Hayward, ca reprezentant al unei universități atât de celebre, îl lua de sus pe american, absolvent de la Harvard. Și când întâmplător conversația se abătea către tragicii greci, un subiect pe care Hayward se simțea foarte stăpân, el adoptase o atitudine care sugera că rolul lui este mai degrabă să transmită informații decât să facă schimb de idei. Wix ascultase cu multă politețe zâmbind modest, lăsându-l pe Hayward să termine. Apoi îi puse vreo două întrebări insidioase, atât de nevinovate în aparență, încât Hayward, nevăzând în ce încurcătură îl băgau, răspunsese bon om. Uix îi adusese o obiecție foarte politicoasă, apoi corectase o eroare de fapt, după care intervenise cu un citat dintr-un comentator latin mai puțin cunoscut și pe urmă se referise la o autoritate germană. Toate acestea demonstraseră că e un adevărat erudit. Zâmbitor, foarte degajat și având aerul că își cere scuze, Wicks făcuse praf toate afirmațiile lui Hayward. Cu o politețe ceremonioasă dovedise superficialitatea cunoștințelor acestuia. Își bătu joc de el cu o blândă ironie. Philip nu putea să nu vadă că Hayward s-a făcut de râs, dar acesta nu era destul de înțelept ca să-și țină gura. Iritat, dar păstrându-și ca întotdeauna siguranța de sine, încercase să discute în contradictoriu. Făcea afirmații nesăbuite și Wix le corecta pe un ton prietenos. Raționa cu totul greșit și Wix îi dovedea absurditatea. Wix mărturisit că a predat lecții de literatură greacă la Universitatea Harvard. Atunci Hayward ruse disprețuitor. Trebuia să-mi închipui de la început. Bineînțeles că dumneata citești elinește ca un belfer," zise el. Eu îi citesc pe greci ca poet." Și vi se pare că Elina e mai poetică dacă nu știe exact ce înseamnă cuvintele? Eu credeam că numai în religia, dată oamenilor pe la revelației, traducerile greșite îmbunătățesc sensul. În cele din urmă, terminând berea, Heyward părăsi camera lui UX înfierbântat și cu părul răvășit. Cu un gest mânios îi spuse lui Filip. Bineînțeles că individul e un pedant, n-are sentimentul adevărat al frumuseții. Exactitatea este virtutea conțopiștilor. Noi țintim către spiritul grecilor. Ux este ca individul ăla care s-a dus să-l asculte pe Rubinstein și s-a plâns că scoate note false. Note false! Ce contează asemenea note când el cântă divin? Anton Rubinstein, 1829-1894, pianist și compozitor rus de faimă internațională. Neștiind câți oameni incapabili și-au găsit consolarea în aceste note false, Philip fu profund impresionat de argumentul lui Hayward. Hayward nu putea rezista niciodată ispitei când Wix îi oferea prilejul de a recâștiga terenul pierdut altădată. Wix izbutea fără nicio greutate să-l atragă într-o discuție. Deși vedea ușor cât de mică e priceperea lui față de cea americanului, încăpățânarea sa britanică și orgoliul său rănit, poate că de fapt era vorba de unul și același lucru, nu-i permiteau să renunțe la luptă. Se părea că lui Hayward îi face plăcere să-și ignoranța, mulțumirea de sine și gândirea nerațională. Ori de câte ori Hayward spunea ceva lipsit de logică, Wix arăta în câteva cuvinte falsitatea raționamentului său. Făcea o scurtă pauză ca să-și savureze triumful, și apoi trecea repede la alt subiect, de parcă sentimentele de milă creștină l-ar fi îndemnat să-și cruțe dușmanul învins. Filip încerca uneori să mai spună și el câte o vorbă ca să-și scoată prietenul din încurcătură, și Wicks îl zdrobea fără răutate, ba chiar cu blândețe, cu totul altfel decât îi răspundea lui Hayward, așa că nici măcar Filip, cu toată sensibilitatea lui exagerată, nu se simțea jignit. Din când în când, pierzându-și calmul, întrucât se simțea din ce în ce mai ridicol, Hayward recurgea la insulte și numai politețea zâmbitoare a americanului făcea ca discuția lor să nu degenereze într-o ceartă. În asemenea împrejurări, când Hayward părăsea camera lui Wix, mor mai a supărat. Al dracului Ian Cheu. Și cu asta problema era rezolvată. Era un răspuns desăvârșit la un argument care păruse de necombătut. Deși începeau prin a discuta tot felul de lucruri, în cele din urmă conversația din cămăruța lui UX ajungea întotdeauna la problema religiei. Studentul în teologie manifesta un interes profesional pentru acest subiect, iar Hayward era bucuros că o asemenea temă nu putea implica realități palpabile care să-l pună în încurcătură. Când simțămintele constituie etalonul, poți să dai cutif la logicii, ceea ce constituie un lucru foarte agreabil dacă logica e slăbuță. Lui Heyward îi venea greu să-i explice lui Filip credințele lui, fără să recurgă la un potop de vorbe. Dar era limpede și asta se potrivea bine cu ideea lui Filip despre rânduia la firească a lucrurilor, că fusese crescut în credința bisericii oficiale. Deși acum renunțase cu totul la ideea de a trece la catolicism, tot mai privea cu simpatia acea comuniune. O lăuda foarte mult și comparația pe care o făcea între ceremoniile strălucitoare ale catolicilor și slujbele simple ale bisericii anglicane, îi se părea a fi defavorabilă a acesteia din urmă. Îi dădu lui Filip să citească apologia lui Newman și băiatul o citi din scoarță în scoarță, cu toate că o găsea teribil de plicticoasă. Merită să o citești măcar pentru stil, dacă nu pentru substanța ei," zise Hayward. Vorbea cu entuziasm despre muzica de la capelă și spunea lucruri sclipitoare despre legătura dintre tămâie și devoțiunea religioasă. Wix îl asculta cu obișnuitul lui zâmbet glacial. Ți se pare că dacă John Harry Newman scria într-o engleză frumoasă iar cardinalul Manning are o înfățișare pitorească, asta dovedește adevărul doctrinelor romano-catolice? Hayward încercă să sugereze că trecuse prin mari dificultăți sufletești. Un an întreg înotase într-un ocean de întunăric. Își resfiră buclele blonde și spuse că nici măcar pentru 500 de lire n-ar accepta să mai îndure încă o dată chinurile acelea spirituale. Din fericire, în cele din urmă ajunsese la liman. Dar dumneata, în ce crezi?" întrebă Filip, care nu era niciodată satisfăcut de declarațiile vagi. Eu cred în întreg, în bun, în frumos." Hayward, cu mâinile lui Uriașe și cu ținuta frumoasă a capului, arăta splendid când spunea lucrurile astea și le spunea cu un aer deosebit. Așa ți-ai descrie religia într-un formular de recensământ?" întrebă Wix cu blândețe. Nu pot să sufără definițiile rigide. Sunt prea urâte și prea evidente. Dacă ține apărat, am să-ți spun că eu cred în biserica ducelui de Wellington și a domnului Gladstone." Ducele de Wellington, general și om de stat britanic, 1769-1852. Bine, dar asta e biserica anglicană," interveni Philip. O, ce tânăr înțelept," îi replică Hayward cu un zâmbet care îl rușină pe Philip, pentru că, transpunând în cuvinte simple ceea ce exprimase celălalt printr-o parafrază, se făcuse vinovat de vulgaritate. Eu aparțin bisericii anglicane." Dar îmi plac la nebunie aurul și mătasea în care sunt îmbrăcați preoții catolici. Îmi place faptul că ei nu se căsătoresc. Îmi place confesionalul și noțiunea de purgatoriu. Și în întunericul unei catedrale italiene plină de mister și de miros de tămâie, cred din toată inima în miracolul liturgiei. La Veneția am văzut o precupeață care vindea pește, intrând de sculță în biserică, lăsându-și jos papornița, căzând în genunchi și închinându-se Madonei. Am simțit că asta înseamnă credința adevărată și m-am rugat și am crezut și eu împreună cu ea. Dar eu mai cred cu tărie și în Afrodita, în Apolo și în Marele Zeu Pan. Avea un glas încântător și, când vorbea, își alegea cu grijă cuvintele, după care le rostea aproape ritmic. Ar fi vrut să continue, dar Wix deschise încă o sticlă de bere. Stai să-ți dau să bei ceva." Hayward se întoarse către Filip cu gestul acela puțin condescendent, care l-a impresionat atât de mult pe băiat. Ei, acum ești mulțumit?" întrebă Hayward. Puține edumărit, Filip se declară satisfăcut. Îmi pare rău că n-ai adăugat și puțin budism," spuse Wix, și e mărturisesc că eu îl privesc cu ochi bun pe Mahomed. Regret că l-ai lăsat pe din afară." Hayward râse pentru că în seara aceea era foarte încântată de sine însuși și propozițiile pe care le rostise îi mai răsunau încă plăcut în urechi. Își goli paharul. Nici nu mă așteptam de fapt să mă înțelegi," răspunse el. Cu inteligența dumitale rece de american nu poți adopta decât o atitudine critică, ca Emerson și oilalți lalți în genul lui." Ralph Waldo Emerson, 1803-1882... Eseist și poet american. Dar ce e critica? Critica este pur distructivă. De distrus poate distruge oricine, dar nu toată lumea poate clădi ceva. Dragul meu, dumneata ești un pedant. Lucrul important este să construiești. Eu sunt un om constructiv, sunt poet. Wix îl privi cu niște ochi care păreau foarte gravi și totuși luminați de un zâmbet. Dacă aș ști că nu te superi, ți-aș spune că după părerea mea ești puțin beat. Aș, mult prea puțin, răspunse vesel Hayward, și în orice caz nu destul ca să fiu incapabil să triumf asupra dumitale în discuție. Dar, haide, acum când eu mi-am descărcat sufletul, spune-ne ce religie ai dumneata. Ux își lăsă într-o parte capul care arăta ca o vrabie în vârful unei prăjini. Asta încerc să descopăr de ani de zile. Cred că sunt unitarian. Păi bine, dar asta este o sectă eretică zise Filip. Nu putu înțelege de ce interlocutorii lui izbucniră amândoi în râs. Hei o foarte zgomotos, iar Wix, chicotind amuzat. Și în Anglia ereticii nu sunt gentlemeni, nu-i așa?" întrebă Wix. Îmi mă rog, dacă mă întrebe așa deschis, chiar nu sunt," răspunse Filip puțin supărat. Nu putea să sufere să râdă lumea de el și, când colo, ei râsără din nou. Și nu vrei să-mi spui și mie ce înseamnă un gentleman?" întrebă Uix. Ei, habar n-am, toată lumea știe. Tu ești un gentleman?" În privința asta, prin capul lui Filip, nu trecuse niciodată nici cea mai mică îndoială, dar știa că nu era genul de lucruri pe care să le afirm despre tine însuți. Dacă un om îți spune că e gentleman, poți să faci prin soare că nu e," replică el. Dar eu sunt un gentleman?" Dragostea de adevăra lui Filip îl punea în încurcătură în privința răspunsului, dar el era politicos din fire. Mă rog, cu dumneata e altceva," zise el. Doar ești americană, nu?" Așadar, putem să tragem concluzia că numai englezii sunt gentlemeni”, spuse Wix cu gravitate. Filip nu-l contrazise. Nu ai putea să-mi mai dai câteva amănunte?" întrebă Wix. Filip roșii, dar întrucât se înfuriase, nu-i mai păsa dacă devine sau nu ridicol. Pot să-ți dau chiar foarte multe." Filip își aminti că unchiul lui spunea că e nevoie de trei generații ca să faci un gentleman. Ăsta era un fel de proverb care mergea mână în mână cu cel despre coada de câine și sita de mătase. În primul rând, zise Filip, un gentleman este fiu de gentleman. A urmat la un liceu aristocratic și a făcut studii la Oxford sau Cambridge." Vă să zic că Universitatea din Edinburgh n-ar merge?" întrebă X. Și vorbește englezește ca un gentleman și poartă hainele cuvenite și dacă e un gentleman adevărat, își dă întotdeauna seama dacă și altcineva e un gentleman. În timp ce vorbea, Filip își dădea seama că argumentele lui cam șchioapătă, dar n-avea cotro. Asta înțelegea el prin acest cuvânt și asta înțelegeau și toți oamenii pe care îi cunoscuse vreodată. Pentru mine este evident că nu sunt gentlemen, zise UX, Nu văd de ce ar fi trebuit să fie atât de surprins, auzind că fac parte dintr-o sectă eretică. Nu știu prea bine ce sunt unitarienii, zise Filip. UX își aplecă iarăși capul într-o parte, după obiceiul lui ciudat. Parcă te așteptai să și auzi vrabia ciripind. Unitarianul refuză în mod foarte serios să creadă în vreunul din lucrurile pe care le cred toți ceilalți și e susținut de o credință foarte vie în ceva despre care nici el nu știe prea bine ce este. Nu văd de ce trebuie să mai iei peste picior, zise Filip. Eu vreau să știu cu adevărat. Dragul meu, dar nu te iau deloc peste picior. Am ajuns la această definiție după an și an de trudă încordată și de studii chinuite care mi-au irosit nervii. Când Filip și cu Heyward se ridicară de să plece, Wix îi înmână lui Filip o cărțulie broșată. Presupun că acum știi destul de bine franțuzește ca să poți socitești. Mă întreb dacă o să te distreze. Filip îi mulțumi și, luând cartea în mână, se uită la titlu. Era Viața lui Isus, opera a umanistului francez Ernest Renan, 1823-1892.